تاسو دو خدای دستانی حق پرستی تاسو پسی در زم کنه او کله کله به دفاع کنه زناور بشرم تاسو با یوزهی که او دشی زبا تسو کداری و که ما ودی شده زم معاهدیم کنه زم چه ما؟ معاهدیم زمان پر یک کمدشی یا وقتی یا را را زمانه که در زای دور کې کمدشو تا بایی بار زمان در نورستان که نېبینې دا د شیخ شګزدان ورغلی او نو دا خبرې وکړې نو اولی را فزر تقریر او خپل جلسه جوړ کړې خلک راو تی دي او پاسې دل یو توې چې دا ونده نه ده د کم دیشون دی دا چې کنا نو دي چې د هریان دنت پیدا کیي پنځپیران دنت پیدا کیي او بیا دنت پیدا کیي هر بلای وې دې نه خې جویدا دې اغل شي په ملکان لکه ځای هو ونی وکیل کبیر اګه چې دې په قصدي له یوال دې والی سپات کړه کړه کړه چې سم چې کومنه تاسو هغه کړه خوشاله کړه بیا وې چې د تاریخ چې د تاریخ چې او د دهریان رد د دې غونډې د د دې غونډې نه خېږي اګه ته پنځپیران زمنګ چرګه هم پنځپیران دې زمنګ پیښوګان ها زینو بیزتی رو پر بازی خوفتر رو سپی جهر الله نزی خواه یو اللہ نگواری پیشوگان چیتا سپی جهر الله تیری دی؟ نا یا چرگان چیتا زی؟ خواه یو اللہ نگواری کنه پناست ورکین نلیوانی دی اغاز جهراتون که کرد یو انسان کم بخت ریچ اغاز جهراتون نگواری خواه نو اصحاب کاف سر دست پیچ ملگری دام چو محید و إن الله وحدانيات باني ده هد شيء يقين ده إن من شئ الله سبهو بحمده ولكن الله تفقهونا تسبحهو مغاما مضمون ده لا دلالتا ودشوري نه نه, نه, نه قالة ده پاس اسو دريسا وقالة تپراتي بيا دا كله دا, دا کارپتران مردی نوه باچا پیدا شوئره شده دقا دقا نوم ده بے دوسیس نومی و نوم ده افسوس ابې د سيز بچو په لاره کې مسلمانو او اوس دا دوړل جوړ شوي چې ا موږ سچا وې نشته د بچانو د سوالو په دیاله پوکا د شیو نمونه مونته وخه چا غسي اته خلکو ته قیامت شته افاض مر به ژوندون حق ده د شیو نمونه مونته وخه یا دي نو الله دا سب کافر ژوندې پره زړې خړه ژوندې واسي همړه کو نه وراپا څو راپاځي غي قیامت پوری پروته استه راپاځي نو وګی ماړو ميدل کنا ولی په خوږ کې سړی وی کنا زره او سره 14 کنا ظاهر کار کوي دنه نه دا کوه د حاجمه دي کنا خپل کار داس کار کوي په دوږ کې سړی وګیږي هغه وګیږي نو یو بل ته چې لا کڅو وخت هر کړه چاوي چې یو ورځ چاوي نیم ورځ فقظ نور وی دا یو شپانګیدد زاشپکسان شہزادګان دي مجمع ټول کسان شو و اتم په کیسپیر مواحد وسره رام سره دي وې ډوډۍ پیسولې گئی وې خا تلارشي او چته پاګ ډوډۍ وې ګولې چته ناس دې لاره نه وړي ایا ارزان ډوډۍ ګوري او خا ډوډۍ ارزان ډوډۍ پات ډوډۍ داج راوړي چویو خرو بیا بزور ته صفات به دوا مرکو ولاسنه چې کا پیرانه باندې خبر نشي هیڅ پات نه لګیدي څه چې څوک یې ساتل او څنډه او جو دې اڑ دکټ چې دلته وزبان څومبی ها هغه دې ته نوسب یې او زما سره به مونږ راغې کای د جو اجرات کړي روان دي هغه چې لار خپل کور سا کور ته چې ډور شیدو د یو سړی ولا دې سپنګره هغه له کده کور ځاړي دی اړنه نه پېدا کو خو خو اله ټکو ری ځمون کور دی ورې را دې کوم لا هغه چې روپی د کدیه هودري څاکل تیر او خزانه مزانیش دمر ډوډۍ راکا او نن نه د پریدم تا چتا الکه کړه ډوډۍ نه راکه روپې یې او د پاجی شي اوس پریدم با چاله بیا ما بیا ما تا خزانه مونږ له او سال نه او الکه پریمدا وجود زموږه د تا کوم چې پریمدا وای نه او د ملګریو مناسکی کی نه ولې غریب چې نن درته او باچا مطلب بوت بچا مسجد يم جاړي غریب ولی چې مګری بوس خپشي انتظار کې بناستي آیا بهاله ها رانو باشي د خلکو او کنه کافرمن کې چې تا بچا تپوځو کې بچیا خپقې ګمه الله توایا سات سنم دې وې زما پلان کې د چاوي د پلان کې هغه لور حق را تا وګنال نمونه لیکلې تاریخ چې ګند نو پروت ول تا دغه تاریخ فروغ هغه را وړاون خدای غمدا هغه alkan di چې د جته انز په بچان تختې د لیو دا غزوانا نیوز اپاز دلی نا غلب تو شو چې قصه غوسی بدل شاندره او په من له لاړ خپل خبرولو د پاره او دشا تپسي بچان سره د لخرونه کنه دا و استقبال کې تماشه کړي چې کلال تور رسیدو غو اب جاده ویری ملګرو چرته تا کاری زمنه غره او زمن نه په داخله خبر شي نو فاس دا غنہ کیسو غدا غالک د ډیر څه د خدای پښته دعا وکړي الله پکا نو وسه پرې د دکړېونو دی نه پسو منګو د کتنې ایز سپزه ای پرې وترلوي وسه اوس بیا مړ کړه الله پکا ایسه شیطان رپداده باندې اوس وې پراتې دي تکې څه وې خکاری اړو کې کنن چې چې لګیدنه نه نه په توګه ورنکه خبرونه دې لیدلې نه نه نه او مونږ بیانو تا تداو حساب بالحقي ده پر حق ده پر زه ده حق ده ده پر از قومها ویدیو باشید رو دباچا ویدیو فاقالوه ربنا رب زمانگ رب دسمانون زمانگیده لان ندرمگی هست کل اوازنکو غیر دولان بل بل اله تا لکر قلنه اکنه مون بویلی بو زن پاگه ویدیو شط دروده او برچه قالوا اذا من قولي تهزوني ولي ديد الله نه بل مددګار لو لایاتن علی بسلطان بین وذرات ننکه په دې خبر باندې صح جدل القارصره څو غرز علی دې دا چې چن چې جوړی پاللا باندې دروغ کله چې تاسو بل شله د جونه مايا بدونان چې دیوالت کې غې د الله نه ف او الکافي ولي سي زي الکافي برې کوغار کی ينشر لكم ربكم الرحمدي راو بغړې الله جل شانو پتا څه رحمتنا ويهي لك جوړ کې تاسو پر استاد کار په انا سنکیا الله به واسطیا جوړ کی او میر فاطمه نو سره اے اسان کیا مستیا بدل الله برابر اچیل رې فک نرمی تا مې اودان کې مستیا تا مې و ترشم ستبوین نوار کلچ را پر را خیجی تزاورو را گر جام که هندو دیو دو غار نزا تلیمیل خی طرفتا و ازا غربت تقریزهم زاد شمال کلچ پریوزی تقریزهم پری که دو لرا زاد شمال چپ طرفتا نوار پر پریوکتوی چپ طرفتا شی خلق لگی و پاغ۔ وقتی پریوټوټیږي چې لږ لږ لږ چې تاخريږي کنه قرض شلوته پرې کول ته پازدلګي درنه چې پریږی هغه او دا په وشه میدان کې په فراغه قلو میدان کې پرادرې مينودې غارنه ذالکدا مینات الله د الله د قدرتونو نه خې دي چاتل الله تعالی چې الله مندلي و ما یذل چاتل الله پوکلار ورنه کې ګمرا کی فلانت یدل له ته په نه نه و كسب مستغمار دراجی چدار دنیخ دی و هم رقول داوود ودجی هولکین صاحب خیال کی بدایی چدابا گنیخ بی ولی پد ادریس او کلو چی د جوسترګ کلا کول ودش بد دشترګ را ایستلوی سو بجوار دی دا خیال براته جگہ مود جو الله پودا سریخه او چک سو بته و قلبهم و زا عادو را عادو جولل را پا هر کال ابداوی من اعباس بود دوازل دوازل با ما عادو اعنی اللح پاک با عادو لارو دی طرف تا کل چکننن بل کی دوازل را کال کی چا دوازل را پا جمعاو که وود اکی وانو قل بوهم عادو را عادو جولل را زاعت لهم یعنی کل خیر طرف تا کل چاپ طرف تا ما عادو لغا پاک پل نا افتل وانو قل بوهم من گا جولل را یا قتمرو یا رقمو آیا جنل فرنانو یا قتمور نومه ادا غسپیام په خوا زمونه کې به یې سپو نمونم وو یو کوسلبا وکربوم دا به هغه سپیچې سپیچې سره یې سرده ملای تور دی لاندې ګړې ګړې مې سپینه ده او لکه برګ دسیو خسته سپیوم دی د یو ملګري داسیتون غړون کې اګه سنگل ولرابل وشیری د دروازې په درشل باندې د دروازې بار په وشی میدان کې خپل سنگل غړولې قلارې پروت دي داشي لګي تعالی تکته خبر واهلیانو په جوړ باندې کوخه یې جوړ باندې کخاراش په جوړ باندې لو او وا بڑے مخ منون نه فرارن ته چښت باندې ولا مليتا او دک بکړې شي استاد داغډه منون جوړ په باندې رور باندې د یوجه تخشی مطلب روح با فزری کی سٹار تختی بتا یی دې دلونه ما اچھا تاسوอัลته دېدل نو دې اس پیکو اپ라이 دوار نرم په مزي کې بار غوا کزا لیکه پاس نه هو الله تعالی چې دې تا فو تکړه لا یا تاسو دې یو یې وینګې د تاسو سننه وخت یې ک قال او لابس وختر کړه موږ یو ورځ یان دی موږ قالوا ابو وی لغنورو ربكم عالم است سرتخه پويږي پڅو موږ باندې تعال وخت هرګرځل تا فابرسو احدکم ولي ري اوکسبي وريقكم بري رو پیسره چې داده اله المدینتي دغه خلিতা نن سبا دغه کلی وینم چې تر ترسوس تر, تر توسو وي ترسوس تو وي فلينظروا دي کنیو په کڼوړېدار ځنړېدا فالیا چې کوم راډیو شو په خراب کې شه سره موږ نه داوینه نو نرمې دي کې جام دینه کې ګراما کې دا و دی وای ښا سوبه نه کې نرمې دي کې والي نبی کومه هدا خبرې دینه پتاه سبه نه اینی ازنه چزو خبر نه کی پتا سو ولی انهم یکنه داخل کچې تا غالف شي زرا ورش علیهم پتا سو مانی پکان به ولی مړه بری کی ایا ابوواعد تا وقل دین تا هې چریبا کامیام نشي کچې تدا کان شو ابدن منه څه نشاد پاه هېز کرا وکذالک د قشن تا اخر نه له انسغه ما د دکې دونه راته خبر پر ګورې باندې هغه نور دیاله موږ په یقین وایو چې نوعد الله یقین واده الله رښتیا ده یقین قیامت لري به یو څه شمه دا پیغام د دې ته ودشلې اپلو شول کنه په هغه وکی او پوکار بری بليا بাজি یو تاریخ یې جوړول غواړي په دې باندې د تماشې لپاره چې خلق راځي تماشي لرند ته چې دما کوي یو ټل جوړول وړي چې موږ راځو ربهم رب دې وکه پوي چې څنډه خبرې کوي قال الذين ولا تسرنوا چې غلابو علا امرهم هغه زروور په خپل کارونه مطلب بچي وختو يا د هغه منې قداد له پلاسو لنر تاخذن علی ماشي دا منبه جوړو چې خپل مسجدان جمعه ته زروور خلکو مدراب بچانون جمعه ته جوړو د سړي دلته راغلا و چې څه پرپنيستي یوه کا یما جوړ کړئ یما جوړ کړئ ویروض د قبر خواته یما جوړ اوسې شو کنه ولیا و چې د مسلمانانو جوړ کړو کنه کوی نشي دا پولیسي کتاب ده چې شهره چې د یما جوړول ولولای دا مشرکان نه کافرانو او دا نور خلق چې که مسلمانو اغابه کمزوره و ولی چه زمانه کې دا مسلمانان کمی کنه اگا پیرانسی دیری دا جمعات جولولو خبره چه اتورانده کرده دا د زیارت دا دا سجدر غیرولار پاره دا کچه اغلبو علامه بی دینانو امرا یک کچه تاقه مسلمان همشی کنه من زمن که دین چه خوب من رغله که نجی رغله لعنظاه الیهود و النصارا اتخذو قبور انبیائهم و صالحهم مساجده. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم منګه چې در صالحینو د پیغمبرانو مخاطبتونه جوړوي جمعه ته باندې جوړوي چې دیشي د آدیشا او مسمعاته سمجه او شاوجهنا مهندس دیګری حجت الله البالغه کلیک کړي چې کيو سړې قبر غاړي دزي اله تک سجدا یا چې دته موږ ډیر ثواب دیوه او شرف د شا سب خبره دا پر حجات الله البالغه نزقه قاقوی جمع جور کری زمان ده پار دلیل کدلی نشی ویل نشی کدلی شریعت من قبلنا زمان ده پار حجات نده کلی چه زمان پر شریعت که ده پار ممانات راقلیوی شتی کنا زمان پر شریعت که ده راقلید آقای ممانات ده زور نده یا پیاده آسی تاده یا کر یا میگ نزمان ده پار ده وَيَخْلُقُ سَرَاوِندُرِي كَسَانْجَه سَابِقَا گه چلوړل په دې سپه وَيَقُولُ نَبَذَ خَلْقُه تِنْذُرِي وَسْپَګُن بګيرَ اوس پَه دې راجمنډو غي بيد اوسټل پګي بودي وَيَقُولُونَ بَذَ شَبَذُه کَسَانْجَه وَسَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ أَدَاوُ سَمَانِيشُوا قُلْ رَبِّ اعْلَمْ او زما ربخه پويراو پښمان باندی نه پوي پاو باندې مګر عبد الله بن کی ځاوي ما هغه لږه کی چې دغه ټک قالو يوزګراله قالو بلځګره اقایل یو دغو یو ویجه یو طرف ته کولو اندري بل طرف ته کولو اندري یو پکی ویون کې نو او شړک نه شول دا دغه نیتمات کې راو کسان فلا تمہاري جگړه مکواشي دا او په بار کې سر سره جگړه تاسو مګ داغو په بار کې ته نه چانا ال کتاب نو تاسو مګا ولې اسبات دا قاېږي کی او اسبات د احکام شرعي او کیداري کتابونو ته الله عزوج ولاتکلنا او دويچکله تپوسوکه په امر سموي چې سواب ازدل جواب درکمه د څه ویلو ان شاء الله پکنه ویلې امه سکي چې ګنندې یا پنځله سريې حلويخه نو الله ته وي ولاتکلنا مويایو شه د پاجزبه کومه دا سبا الا ان يشاء الله ما چا پروتاه چا د الله مشهد پوری د یو سړی دا وې انتي خې دې دا وې انتي توري کوم ان شاء الله تلا رضې ونه د الله دا په خاطر چې مې تلا کړو نه ولې تاسو څنګه څنګه یو واشه خزه په دې خپکو له شي ته څوک ونه یاو غریب په ان شاء الله نه پوي کنه او ته تد شوي انتي توري کوم الله نو غریب په ویسه چې زری زری شي دی ی دینه حاضر دا وته ان شاء الله وېلې نه دا او ascii څنګه نوخه غا پریرول شي نو تلاقي غنه ان شاء الله دا کمال لري نو دومره کمال لري انی فایل زال په قدم رب بغیا دا ورب ستای ځونه شي کله چې تانه مطلب ان شاء الله چې تنه يرشو کوا خبره پوه یا چکل <سؤال> ایرشو نتا خدا یادا و مطلب الله و آیا و قل و آیا سازر دیعنی چو خیمار تربزما لیک ربا د حاضر نجدی دیعنی رشدان قسمخ کی دیعنی عملنا دیو بلسمخ کار با اللہ دا تاو خیش آخه با چکننو کاري کاروی خسم کاری دا حران ایرشو انشاءاللہ کی دیعنی بلخی آخه بلترب تایی والا بشواکت کړو جو بغيال کې سلاسي نيازي سينادرس والا جاته داخل دي صاحبون چې غال مهقال نور شمسي صاحب سره دردي سوا قمري صاحب سره نند پاسا قولوا الله عالم الله حبيس و الله چه لتعجب ابن چه لتعجب ابشر به و اسمر مسير ابشر به روس راجي ابشر به و اسمر هغه چرته پاره دي کاتران لپاره قیامت کیدله راشي نو څمره بخه یې نه اوربه دا د خدای صفات دي ابشر به و اسمر نشته دل پرغه د الله نبی ولي نه دوستانه ولا یشرک فی حکم نه شرک الله په حاکمیت کې په خپل قانون سازي کې الله په ځان سره څوک نا کې شرک فالحکم حکم په خوا زما نه بچا چې د لرمانو د حکم د پلان په حکم د خدای په حکم د رسول په حکم د چلو وړي آرام په حکم د پلاني په اپن پنجو بابا په حکم دي چې دا خون پنجو بابا چې دا وای د ګوجرو نیکو د چانګرکو د ګوزریوالنيکو اخون پنجوبا زمونږ کېږي او توکي شان به له تاوی دا خدا علي شهبې چې دې ته نه علي راځه نه هغه اخون پنجوبا و استناب پیدا ځنه تمبا سم خاله سره دوه دقیقې نه لري خدای پادې څنګه دا واره واره وتا سلو درکې دې میاګانو چې کنه دې پاجګانو ته چې دا واري زمګي بلا جوړې دې کنه نو دا اخم پنجوت بابا ته چا زه خدای پادې پګرن کې استکه پګرن خدای استکه پګرن کې استکه ټول چې دې پګرن ورونه پستاې مله پګر دې او قالار چې کنه سرهيبه پیدا چې په خو کنده اخم پنجو بابا په خو دنده ساکې چې په خو کنده دا دا وای کنه کدا سچ ته دم نه دیوړې دی دا شي په څه څنګه نه په هغه جنورې یاره حکم کې الله چوپ شریکي نه حاکمیت د چا چليګاره دیوول حکم الا لله حاکمیت د چا به چليګي سره دیوول حكم وهو اشد الحاسبين الله تصفتنا ذاتي كنني الله له الله الخالق والامر عدد لا يشرك فيه احد الله نشريكه بحكم تشريكهم اكو حكم تضيني کہ ہم شوق ایک شوق نشریکہ ایک شوق خلاص شو نو پاکستان قانون سازی جوړے ودا قانون سازی سملی دا قران تو اتس حکمې او نشریکه الله په تاسو حیسادارني پیدا کړی الله په قانون سره ایتو واتوماہی الیکم کتاب ربک ولنا دی خلقتا ما ها حکم شوہی الیکم وحی پتا باندې کتاب دراستانا لا مبدل الکلماتہی د الله کتاب نو تغییر نشي ورکولای لا تبديل الکلمات الله مخې تر شوګنا دل د الله مبدل حدیث ته څو بدلون کې الله کلمه جو بایدہ غریبان اشرا اللہ عباس بی نفس کا سب رکا सब्रवर का मजबूत काقل नफस चार ایفراط هم او تفریط هم کنه دوه باندې تو کی درو بربادی حلاکت دا دغه شری خبره ممانه سوچ افراط کوي سوچ تفریط کوي دا خبره باندې مني مني بدهچا دیو شو او واچو لا واچو اوللامه بن او حرود نه کنه الله اکبر واسبیر نفس کمال لجنه ادن ربهم بالغذاۃ والعشی وَقُلِ الْحَقُ مِرْعَبِكُمْ وَوَايا حَقْ بَخُرَيْتَرَمَنَ جَكْتَرَ چا خَخِهُ اس ایمان راوڈی ارد دلیل اختار شوگنا وَمَنْ شَاہَا کَتَرَ چا خَخِهُ نُو کُفر دِكَي نُو دا کُفر دِكَي دا عمر دا پارد د, پَارَ دَ دغن بلکه دې توې څه غنډو امر ذکر اوستو ذکر دې ان تدنايت منعتا قري ظالمانو لپاره نارن ور اي حتا بك با پجو باندې سوراځه پردي دور ويه ستيسو کدا خلګو بو غاري پریادو کې یو غاسو او بو تاور پلیشي پریاض بکم پلیشي بیمای نه غو سرا کلولي لکه پادشاه خټه د چيله ياشر وجوها او رتکيب مخونه چې کله خله تجيش کنا مخونه به رتکې بیس شراب و دیر بد دیر شراب و دسکلو با و سا دیر بد دیر مرتبه غامل ماستیات جهنمی یا راج مکیدل دی جهنمی یا تاکیوال دی جهنمی یا مجلس دی جهنمی محل اگا پاتی شوی تیل اگا تامی دردی زید آدانه کی چکم دن کلو شین و نو داغا ویلکره شوی قلعی، او پاچی شوی آخط، او دارنکی شکنهو تامبا، اگا طول موحل کی داخلی، موحل چه مانوه، اگا ویسپنه گرم ویلکره شی، اگا بیوار اولیشی، ده قشمت شیده انل <سؤال> جن یکنا کسان جو ایمان ول عمل صالح یکنا مننگن بربادو اجر دا چاله چوی اخلاص کڑے پامل چی اولای کدا خلقو امس واستبرق تدریخه متکینه تکه والی پریګل الایک فاگر چوکګان باندې اریکا هغه کټوي پالنتا چې پغل پاسر قالینو غړولوي داریخ تو شکونه غړولوي داریخ هغه چې کنجنص هغه با لخت و سرائی رجعه و سرائی اغدث ہوئی کارت سادره نیرمت سواب ده اکڑی سواب ده او دیر خیسته ملمستیاده او دیر پاتی کدو زیره تاکی اگاه ده ده وزرب لهم مدینه دا شروع ده چه دنیا بدنبا خستلیشی ارمان دو که همخی دین کارو کان وادر بیان کړي خلکو د سال د کسانو یان نو یا حدیما ما پیدا کړو یو د پاره دوا کورونا واه حفت نامه پټکړي یو د دوا باغونه بناخین ته کجر سره وجان نو بینه ما پیدا کړو موږ راغې تمه سي پچي فصل دې سي فصلو پچي آ چار چاتیر چې ګندنو کوار د انګورو دې دوا باغو د انګورو آ چار چاتیر د کجری تاسو وی وحفظنا ما پټکړو یا هټګړو په دې باغونو باندې بناخنن تو کجرو سره امین څه چې دنو پیدا کړ دوړه باغونو په ورکولې نیوې خپلې اونه کوملې دغه ظلم په مراده کمې سره دیغه باغونو وزن کموله نیوینه کموله دې شی کموت نه وکړي ظلم په مراده کمې سره ولن دا یو د مسلمانو او بل غټ کاپرو اځه د مسلمان او یا کاپتر ونه چې یو غټ کاپرو قرتوس ته قرتوس ته نه چوهځه دا قدم ورنه دی ورنه د شه چې پلار مرګی ده اته دګي دبل چې نو زره په ورکړي په زره اشرفو سا ګډه کار کې راغله معنا کې نو ډلې یې زیاد دا واقفسته د نووسه ازمږه خرچېدا ایستل کېږي نو څه دې او هغه باندې غړې وا د غچواله نو ازمږه ازما به وې د غځما شوې پیسې ورکې او کنه ورکې بیا پکته شي او د غچو شېره آغاز ما کومه او بیا نو غټه کنا بځه اوازې دخار څه شي شو نواب شو دابلهم ملنګ سالو ټول چې نن د خپلې پرازا ورکړي نن دا غشنه سړی جامې یو ورځو چې راشه د جما دې ورور خپل ورشا کې دې چې لراکی ضرورت ښه انسان هو ورغلې چې ته دې روانې په دبدبې پاسونو سور سور دیو زمو صاحب د نورو کران او تصیره او سمه جو کړه سمشه جو کړه اچھا کار روان دي څه سپور نو کاوام تر سی ولی نواب صاحب چکر تږي دا خرمند کله کلهینو کنه او څوک د لګړې نه دلته دا ملکان دې د پرته پرته مازیګر اپا دې چکر وای ولی لکه وای روزه لاندو اره لکه کما او بیا په بازا بازار کې چکر وای بزې کمنه بدترین موږ دنیا کې دی بازار نه نو اڅه ورال کڅ ضرورت کې هغه ځپا غلا کوي دې دې خداي په وایم خو نو کوي طاغلا پلان نه چې نن وسره 300 روپې ماده پالیشې ماخانی جوړ کړل تا چې دین ملنګي جوړ کړل اوس به عثمانه غاری وای دا شلته خبرو قال ته کو تر وخت بیا دا وکان لو فقال ولي صاحبي يا طلع ملجرتا يا وروتا او دوس خبر ادول انا سرمن كاز دياري مستان مالچو واازو نفر ادري زماني ماكن نفر كيوم مطلب كرانيوم ديردي او تان مالچو ديردي ما او زمانيوم ديردي ودخلا جنا دربا تنانو تو و هو ظالم نو خفزان دي ظالم اختزان ده پارا فخزان ظالم مطلب مشريكو كاترو قالو مازونز ما يقين ناراجي انت بيراجي دا بربادشي دا كليا بادانا مشال پارا يادا امام مدارک امام نصفی وای چا وترہ اکثرن من بنالمسلمین تن تکا اللہ و علیہم بذلکا نن سبب مدارانم تکسی الله نن سبب مالداران څه دې کله چې دا دلدل جوړی کنا دو دیو د زبانه حال دا شوي چې دا بم می شوی امیشبایما د چا دا نظر دې چې زبام رم او دا بل تطاقی نو الیک یو سری دا کنه اج زم رم بل تطاقی بیا جوړی یا پخلو یا په زبانه حال سرا و اکثر چکن دینا وطرا من دی نو سره و ترى اکثرل اغنیای مینال تان چ کوال سن داهو علی بذالک دیو په خلوایله نفس مارا کم تر اس فیرون نيست لیکن اور اور ماراون نيست زمان نفس د فیرون کو کم نه دی ولیکن دغری چاغه سن کلامه کشابانی روانو او زمان سره تونستا کلام نشتا که زمان ز دغژن کلامین زو چکو نو دی پیرون کم نه انتبه راځم نو اے انتبه لکه انتبه لکه زمادہ یقین ناراضی چې دا د هلاک دا د زما باغ ادا بازمان خراب شي اڅکله و ما زنه صادق ګومان نه ناراضی چې قیامت قائم شي کواپس راځم الله تعالی دنه خیره من حاضر به وینم غورا دې باغ نامن قلابان تو اتروزي کې التبا زماده پرخه وي او دنت چې منو انخه او التبا مخې مز لقد عاشي وایله سهمي خباب سے التابونسوم چې څنګه خیمه ستانه دلته به هم خیمه وی الله صلی الله علیه و آله دا سپری د تسپری وی التابام سپری وی وکړم دا بازار جایلان ها دلته چې یو سره غریبی نو داخل قران تو سره دا عادت ته وی چې دا به التم د مش سپری الکدا د خدای پاک تقسیمات کې کوتي مو الله تو خپل ټولو غریب پیدا کړی مسلمانې اللهبال ته بچي ورکی حدیث کې راځي غریب مسلمان جنات ته د عملدار مسلمان نه څو جنځي څوکاله مکه جنات ته وزي اګد دروازه مسلماناني د دې چې د یو ورسره عائشې سات کې کی مزيبه کوي او بل سره غريبي او د خدای د دې خدمت بکې دروازه برابر برابر مېد الله په نېزم ښایره به وي چې هغه غټان غټان دا دغه دغه په لګې نه کوو د هغې زای په ځان کې. هغه پرې نه د غنی خان شه رغبني. غنی خان او څنګ زاد برادري شغال پرځوومې زور زور سپيچ سره خان دغه او سره د چل مخلاوری کی مسلمانانو یوم مذی الله جي رحم کني غنی خان سه اچي گن سوين الله رحم سويش یو کتاب دي داري کنا غنی خان او بیاج مل خان سه اجمل خان سه ساي باندي د دنیا غنا و زوي چګم دي نه تہجد نه کوي سو کوي ها زمنا تعال الله جي سه حجلا زمو سه بچون نن د څوک دوه د ناپونو کول ته حاجتونه یا داوا آلانا کی دي شي پیسلا س توبایته نه نو نو په دا لیست کې روي شي سې توبای مستې په دې ځالمانه ماشینه کومه کومه ته معلوم دی یو کوستوبایته نه شوې له تا نه نه نشه نه بوت شو مزه کغني د دې قال له ساي بووي دا دي ملګري و وي حاويره او هو ي حاويره اغه سره چې څنګه خبره کوي ا كفرتا بالذين ا فا اغزاد باندی چه خلقات پیدا کری ده خورنا بیاد نطفینا بیاد برابر کری او سره لیکن نا لیکن زه خدا ویما زه خدا اقرار کوم وورا اکاپرا لیکن نا لیکن انا اقولو لیکن زه خدا سویما دلتا تقدیرات دیخوا لیکن انا اقولو شافیه کی خوبتا انا اقولو زه خدا ویما هو خبر داد گورا اقرار کوم الله ربي الله زمان عرب دے ولا اشرک و شرک نہ کم او باران او که اللہ پاکا تندر پیواجی حسبانن مرامین یا یو قضا فیسل راولی یا زاب راولی گی یا چکم جانو دا گلے باران پریبانیو که منا سماید برن فتوس بحا سعیدن زلقا او بگرزیستا چکم جانو دا باغ سعیدن اسی چود تش خورا زلقا پڑاکیدون که یا خویاون که ایس نیستو نابوتو گرزیدون دا اللہ پاکدر کی خداشتی کن یا وګور چې ما هوبد اګه گورنډو بشوي پزما ک باندې لاندې فلان تاسو ته یتوب قانون لري داګه ته طلب کولو خیر وتاوګړي شو تاوګړي خیر وتاوګړي خدای دې داستا باور دې سنا بخیدل خیر وتاوګړي پکې نیاتو کې نیاتو کې ا الله ته وګه پويګنو مطلب ا الله ته وګه پوي وافید ابي سماري راګير کړي شو د جرا باغ فاصبحه صباحر یقلبک فیه مروړیل دوړ ماکو لاله سنا چې نه میروډل یو قلب اډو لاړو یو قلب ناجمن چلتا یدیا یو څه هیڅ ګنن په خمانتیاز راڅګی دای دای ګی های های های غارښم او یو قلب کفی علاماته هغه څه چیرې ښکړي او په کې وایې یتنه او دا پریوت یو په چتونو خو ویو وي البا یا لې تني ای افسوس مال را کاش کې شرک نه کړی الله سره ای څوک ولا نته په دیر پارسیاتون ملګری یانسرو نو چې سړی دال کړی هغه دلون او نو دا انتقام هغه څنګه هُنَالِكَ بَدَغَوَاشِيَ وَلَايَةُ اللَّهِ الْحَقُّ دُسْتِي دُخلا سره په کار دې پرېشتیا وسره شیطان ز دُستینه پکار یاهُنَالِكَ الْوِلَايَةُ پَدَگَوَاشِي وَقْدَاري سر دې او الله جو ولایت وی موالات جستے اکسرے صاحب چاہیے ولایت للہ الحق وہ خیر ثواب ان اللہ غرضے ثواب کرو کہ خیرن افضل اللہ خس زمر کئی عذاب پسند کو ثواب ان اللہ سڑی دیر خدی دا دغه مسئلہ شوا شد دا شندہ بد نواں سبالا کرنے بچی پاکستان دے خاصادار پینشن دے سیبا پاکستانی خاصادار پینشن دل لے جلد. جدا ہا واخلی کده د یووالې آیا چې ګمنه د کواندار کې دکان دکان ولواړي دا دکان خدای په پټی کې نه وي په نشوړي د پښتون ژوندۍ کې شپه ورځ د مسلمانان تذکرې کنه چې پینشن کوله وای شنو د شي پزې د شي ځای کې لاشي ورشي اړو پټاونا لګي غا ته چې څنګه نو الله یاس اندنه یوزلنو اخره په یوز د ناخوم بیړست دویم نسال پسکئی دنیا چکندنا معاملی شہر ہے وادری بلاوما صلحاتونا بیان کردی دا پارا جند دنیا دنیا پرشاندت اوبور ہے وراؤما دا برن فخت تردہ بگڑوار شدیس را گیا دزمہ کی اوگرزی دا مہدہ مہدہ تضروح ریاح اب سلے او بادونا اپا ہوا کئی خوارو آر چکندنا پاس اوچھتے ہو چکندنا چکندنا او ختمه ای مکان الوهی الله پاک زبانی مختدیر قدرت والا او دنیا ګر استاد پر وبلې دې ما خبره المال او مال دې هغه ما چې بيزې ولګي ولبونو هغه ځان چې بي دین وي زینتو حیات دنیا دا ټول څنګه صرف ژوند دنیا جي اخرت چې تاسو پر نه پکاريږي ولباکیات صالحات هغه پاتې کې دن کې نیک اعمال چې کوم نه ه عمل دا غره دي الله په دربارګي ثواب ان په ثواب چې خيرون اعمالو ډېر بهترین پومیدونو کې باقیا صالحات لري متلم واللہ اکبر دام پکیرے اگر اگر یہ دي نے دی او خیخ خبر ہے در مسلمان تا خیخ خبر ہے تو سرکے جاریہ دا باقیات صالحہ دی ہر عمل چے ستار پارا پسل مر گتا تو تکی گئے در رسی دا گا باقیات صالحہ دشورز برای زبروان کم اغرونه و ترال <سؤال> هرزاو بینیزمه که بارجاده نا خارا بینیزمه که بارجاده حوا هشه ناما زبراجه مکمه دی خلکل را پریدم اینا هستو که و او رزو پیش با پیشه اللہ پاکده طول یوزی یو صف سرا لکر جیتمونا کما خلق ناکمو والا مره یکنان را لیز ما پیدا کریوه بلکی ستاس او دا گمانو چه نوگرز و ستاس او پار یو وطا کلی وادا در جمع که درو ستاس او دا فیالو چه دا نیشترین داشتا یا سفن زمانه دیره صفوفن سو سفن به طول احل محشر؟ شپک شنی سفن آتیا دا امتیوه چلویخ سفن به نوری سفن طول نبا دیره پ ووجا کتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه او کی به فلشی کتاب فطر المجرمين او بینیت المجرمان در مشفقین ایردم کی یریدون کی مما دا غعمال په واجبانی او وای با یو ویل تانا ایات څومغلا څه چل دی عمل ناملرا دی لیک لگا لو دی پری شخيرتن نہ وړه خبره نغات الا صا نغات لږی کړی دی توس ما لري داسې کیسه وَيَذْكُرُ الْحَاضِرًا أَوْ جُبَوَيْنِ أَجِدُ الْمَلَكَ رَسُولًا حَاضِرًا حَاضِرُ اللَّهُ تَعَالَى مَن كَيْ پيچا ففرتک اوه د دوه د حکمنا ای نه سید له را د زمنه لرا د دی ملګر لرا د دی اصحاب لرا اولیاء په دسته سره من دون زمانه غیره وهم د د ویداد دی وای زمون دی حقیقته مې زمون دی پوینوشي یو صبر دی صبر د ویرد پر مخراز دی سره پر مخراز دی اره سیر سره صبر نه دی صبر ایو سوا سره دی سوا تاغه تا صابر وای کنه صبر کون کی دا صبر دی لا دا آور آور دا صبر خود مصیبتونو پر مخراز دی د ویرد پر دوییم دي چې ګندنه دا اور اور پیژنې به و سرګڼو دي شي به و سرګڼو ني اگر تا هغه پ진اباني مسللتې په څو مسلله دا چې ګندنه زینا د پاره مقرره وي یو د مسوت دروژن او یو داسیم ده هغه خزه خوان به تفاذه کوي او یو چې ګندنه زنګ کبور ده خار کی درزی زنګ کبور ترې دا بازار کی درزی بازار یاب دا ا زهن کبور دیم واسو دیته و ورنا سلیڅیږی چې دې خزه کړی خزنري بنه څه شي بلری څه دې بلری کاش دې نشته خیر ته لاړو حاجی صاحب ما لاړو ممه دې ټوله لاړو چې خدای په 10000 تجرنن دی خپل مسجد نه شي دنه خدای دې نه شي ګیادی 1000 تا ماشا تم ماننجی حاضر کردی جو لرا خلق سمالی پا پیدا کول دا سمانونو چی مانتو دے مان جکل اسمان پا پیدا کول کانا پدا که وقت کی مان مخلوق شرک کردی نو زانسرا خلق دا خلق نو اسمان ازمہ ما پیدا کړي دا شیطان نو الا طول زي ورالمجمون ته به ویني ګنځال لرو ورالمجمون وب ویني ګنکارن لرو ورلرا فذن دي بيقين ان کي چمن واقع کي دونکو پريواتونکو دي ورتا ولا مجدونه مسربنه ديو بونيني ځان د خلاصولو لپاره زيد دي ورنا مسرب منتره زيد بچو بشيرو دي بازارونه ځان د ولکاسره نو یوک نبي بیا راولې راولې دې په قران کې ما خلق په طاره کسند دلایل او مثالونه انسان اکثره شي کې جګړه انسان په اکثره کې څه دې پاسره خبرو کې جګړه له دې جګړه کوي جدال او ما منانا ساينو مينو نه دې یا را شاهزادې تمخامه خ یا قبلا قبلمانت له قبيلن قسمه قسم قبلا مخا مخ و ما نرسل المرسلين الا مبشرين نلغمن با يغان برانلار مالازير وار كونمان كونتا يرون كونمان كونتا يغد ايتا غساجي كاشراج پباتل سرا يود هي زود ير پراو خيغولا زيب بي هي پدي سرا حق وتغزو انجيز ما پاتنوري اغا خبر پوري جدي يرون چي پدي سرا و او سور غزالین دی د هغه چا چې پنور کولی چې د الله پیاوته سره کار زده دی راز کې دا و نشیا او یی رہی ما هغه امندره چې مخې لګې د دې لاسونو ان نو جان له قلوبهم یک نن ما چولې دې پزونه باندې کړان ته پردا چې پوینه شي په قران د دې په غوونه کې درنوالې لري او که چې ته دیو ترو غاړي له خدا سره ملارې ته هل غفر بخون که زور رحمه خواهند میره بانه که چه تنیشی دیولار الله پانک سباب ده بدعملی دو جو لعج جلال هم رضا با خم خود تعدیب کرده دیده پارده ازاب بل لهم معایدون بلکه دیده پارشتده یا تاکل میراد لن یه جدو از کلبه اونینی من دونی غید الله نمایلن زید خلاصون زید پنایه زید چختی بننی بزه معایل وتلك القرى كذلك الاغنام هلاك الرجال اكلت ظلم كذلك وجعلنا ما غزل للماليك داوود هلاك دپرا تاكله وقت مويد تاكله وقت يا تاكله مياد خلاص شو وس باكر مسائسان دکای پناګه المغيب باندي عالم الغيب نو مصالحات والسلام د تقرير کڑےل تقرير د فساد و بلاغن دک یو حق پرست کوئی فر مقاصد نو تاسو غوې نه کار ویل تا چې کار ستای چې کوم دینو که تاسو د یوې ستاندو لوی عالم څخه په دنیا کې ستاندو لوی عالم چې او پیوکه نه بوي هغه خبره سما کوي چې موجوده دور کې زمان لوی عالم بل نشته ولی ځکه پیغمبر دې صاحب شریعت صاحب الكتاب دې آسماني کتاب تورات په دې باندې راغلي شریعت دې کوم دینونو دې باندې راشو او یقینا نو داغه فلم کیونه وکنه الله جل شانه تدا خبره خونه لګیدا حسنات لبراری سیئات المقربین الله ولی دشيونه والله عالم دشي په معنی الله پهږي کی دی شیبا نوزتان له علم یو بلشتا دنیا کی اولی د شالم دې چته په بعض قرن فږي او په بعض نه فږي لکهستا کا شریعت سره جو شریعت کارون باندې ته پويږي هغه ته تکویني کارونه پويږي خزران څخه پڅ پويږي تکویني کارونه لوی عالمونه ته چې په ارڅ پويږي څنګه هغه سره یو ولادي چې پانس پويږي او انسان دغه پانس پويږي وې زوبتن هغه سره ملاقات وکم خو ګرځه بسي کنه کارولو کوته چا دې ته پوس کوونچی ځکه خدا شریعت کې دا دې لا تاسو أنا شاء د ډېر ډېر چې زرو باندې پښتني کوي ولکل صارو مساعد برا من زارق دا بچت تا پیدا کما وګرځا ګرځا اخر نخره ته وای چې ٹیمزه کې دوا دریابونه یوزوی شي د التامامی لوشي دتا کومږي دوا دریابونه چې یوزوی شي التانی ځي ته وونو د او د یوزو کې دل په زیبانش کدن دغه ځکه نو بس خپل ماګری ته راځي چې په سيزو په نشي یوشا علی السلام او اسلام جان اصل ما ګنت ولې فتو خپل خادم تا او چې ولې خپل خادم طلبرهو زوامی شیما او د زير نه خوځي ګمتربداري چې اميشه بهما هات تا تر دې پولیسم بزمنه عبدغه چورسي ګم ماجمال بحريني او یو زكيد د زیت د دو دري ابو نو یو زيبه چې دو دري ابو نه به یو زشي هغه ته بحريني ماجمال بحريني او امزيا يا بزما خپل استاد په لټون کې حقوقانا اچا کال پوری حقوقه وید صبح چپ منزو کی سستیو کی وحایس دیکھا رکھنی پزار آمار کی صبح کالا پہ نا یو حقب با سزاول عوارک اللہ پاکر یو حقب یو کرو یو حقب نا دن یو حقب یو حقب سوچے اتیا اتیا کالا دی ما اتیا کالا دی کھیامات کالو نا دی کنان نا نا شو دو کرو راتیا کالا دو